Prajem januar 2017. godine u prostorijama udruženja građana Grupe za konceptonu politiku i Kuda.org s arhitektom Anom Đokić i Markom Nilenom koji rade zajedno pod imenom Stealth Unlimited razgovarali smo o korijnim udruživanju stambene zadruge, o njihovim istraživanjima, nastanka i razvoja tih zadruga u Holandiji, o tome kako su radnici u Amsterdamu pokrenuli prvu stambenu zadrugu još davnih je godine. Razmenili smo mišljenja sa našim sagovornicima i o uluzi države u procesima socijalnog stanovanja i o problemima zadržnog udrživanja i samorganizovanja građana na planu neprofitne i solidarne izgradnje stanova u kojima će živeti. S i Markom razgovarali su Zoran Gajić, Borka Stojić, Ozeran Lazić, Branka Ćurčić, Zoran Pantelić i Brane Kozarčić. sa drugdje puni ružiki da se zadržimo na naše rokovore. <laughs> da. Šire boje, ako ako treba revitalizovati ta taj potencijal ili da. ga obnoviti ili ga pronaći u prošlosti, ja ne da. znam. Da, mogu. Ja da ne poznajem našu prošlost onih. Da, mogu, možda malo da vam ispričam. Mislim ja sam o tome isto razmišljao da je interesantno verovatno. U, u okviru tog našeg istraživanja u Bordovu i takođe posle, kad smo radili dalje nešto u Holandiji, smo, smo se zainteresali za to, da je ono kao, da, odakle su koreni, da kažem, tog nekog samorganizovanja, na primer, što se tiče st stanovanja, zadruga i svega toga. I ono što je interesantno u Bordovu bilo, da je ono predvrađu u Bordovu stvar je jedno malo mesto, Pesak se zove, blizu Bordova, i to smo i tamo išli tamo i intervjuisali ljude. Postoji interesantna jedna organizacija koja se zove Kastor, što su Dabrovi, Dabrovi u prevodu. Ti Dabrovi su nastali posle drugog svetskog rata, to je jedno naselje gde ima 150 kuća koju su izgradili sami radnici, radnici iz brodogradilišta. E sad kako je to nastalo? Tako što je posle drugog svetskog rata, ja mislim da je baš 48. godine to bilo, su, oni nisu imali rešeno stambeno pitanje. I sad šta se desilo? Uh, imali su crvenog sveštenika, imali su komunisto sveštenika u fabrici koji se njima radio i koji je bio u stvari inicirao taj četav proces da bi oni mogli da se samo organizuju i da naprave kuće za sebe s tim što bi trebali da dobiju neku podršku države. I onda šta su oni uradili? Oni su peške iz Bordeaux otišli do Pariza što uopšte nije mala distanca. Uh, i tamo su došli i od vlade su zahtevali da dobiju kredit zasno na njihovom radu. Ne na njihovoj nekoj imobiljenje, Imovi. ne, nego na tome da će oni sami fizički izgraditi kuće u kojima će živeti. I oni su taj kredit dobili i oni su za dve ili tri godine, naz, mislim da tri godine, izgradili tih 150 kuća, uh, kupili su plac, izgradili su tih 150 kuća i, i napravili su čitavu infrastrukturu u ulici sve i plus su kupili jedan teren koji je su kasnije poklonili gradu na kome je sportski teren je sada otvoren javni za sve i e, imaju tu kao zajedničku infrastrukturu u ulici e, imaju vodatoranj imaju e, zgradu u nešto ovog tipa gde je kao društveni centar i ima, imaju svoju biblioteku ovej i e, Pa da. Ali ne znam how did they kako return kako credit Through their uh, I salaries. Ja, ja, ja. Kako timo što ćemo mi raditi, možda. Pa dover. da, pa da. Ja, pa kako su da dobre, from That, their salaries. But the, let's say the guarantee was not uh, the the imovine, mm -hmm. but the guarantee was the future work which they were going to do on the on the houses. So that was basically the deal. So they got the, they got the credit and they had to pay it back. But the guarantee was the future work which they promised to the level. Garancija je bila yeah, taj uloženi rad, uloženi gradnju svega toga, morali su da vrate. Da da da da. Znači da, da, da. da. Znači to nije neimovina nego, oni su dobili unapred pare da će dobiti šta ja znam, ovaj kako mislim, da bi oni su pare za materijal. Da, za materijal. Njima su trebale pare za materijal. Oni su dobili nečugo sami And maybe the credits, I don't know exactly, maybe the credit came even without camera. Da, da, yes, yeah. Oh, no. okay. oh, well, da, da, da, da. But what is very interesting is that they were uh, they were extremely aware of how to organize this and how to make this uh, an equal uh adventure. So they were I can't explain maybe it's Oni su, oni su odlučili da kako gra, budu gradili sa te kuće, te kuće sad kad vi vidite izgledaju kao bične kao kuće, mislim ni ništa specijalno, i to su čak individualne kuće na parcelama, nisu ne sad jedna zgrada pa su sa svi onim... Nisu oni... blokovi. Nisu blokovi, ne. I to su dosta veliki te stanovi sve to. Ove, oni su gradili te kuće i nisu se useljavali kako bila jedna po jedna gotova, nego je dogovor bio da svi usele kad sve bude gotovo. Znači da ne, e, napravi smo moju i sada me neinteresuje da, više. Da, da, da. Da. Da, da, da. <laughs> imam posla oko uređenja interijera. Da, da, da, <laughs> da, da imam ne imam vremena, ne da se bavim zavestom. Da, da, da. skajžem da. poču. I, da, da, da. I onda su imali su knjigu, to su nam pričaju, to mi smo pričali u stvari sa... Jednom ženom koja, koja nije originalni stanovnik ali smo sreli, ali koja jako ono sva zainteresana za tu, tu priču, ali smo sreli i orig, originalne stanerke, odnosno žene tih radnika koji su još žive i žive, od tih radnika, ne znam, vrlo odno ili još neko žive, ali nijek nismo sreli. U toj biblioteci smo sa njima pričali, tamo ima dokumentacije, fotografije i čitav taj proces i sve, ima i neka knjiga koju su izdali. Ove, i oni su vodili neku svesku, ustvari to je bila ta Time Bank, gde su oni zapisivali ko je koliko radio vreme, vreme, mm -hmm. i to su je bila ustvari ta neka za, zabavreška. Mm -hmm. Interesantno imaju kartu, sad, ono, plan četovog naselja i, i te kuće, pošto sad ti neki ljudi više nisu živi i te neke kuće su prodate, Ove pišu imena, znači prvih ti izbrnih, i oni te kuće zao po tim imenima i mm -hmm. dalje. Sada dobro, naravno, tu ima interesantne priče dalje, kako ustvari oni nisu stvorili neki mehanizam kako da se taj princip, kako su se oni samo organizali nastavi, se, nego su te kuće... Oni država se pojavila da. i počilio je LFSD-o. malo to. brže, modernije, okušteno da. ljudi. Da. Ali ono što su oni uspeli... Da. Ne moramo i kuću pravi. Da, ono što su oni uspeli, stari taj ti daburovi, oni su postali pokret ti dobrovi su onda posle nastali u mnogim drugim gradovima po istom principu znači širilo se širilo ti se ta ta godina onda posle rata se širio taj sistem i onda dolazi država blagostanja onda država uskače i onda država posle toga počinje da gradi a ove sve vrste inicijative u stvari sa zamiru sa negde i u miru skroz ali negde zamiru A slične stvari su se dešavali u Holandiji. Onda smo se mi zainteresovan, onda smo gledali šta se tamo desilo. Tamo se priča ide dalje još u prošlost. Uh, u Holandiji je, na primer, prvi, prva stamena zadluga nastaje 1867. Vrvotno i u Francusko su bile neke vrste uh, organizovanja i ranije. 1867 u Amsterdamu kre pokrećuje uh, radnici, ali neki bolje stojeći radnici. E, uglavnom zanatlije i sad neki ono kao da, ti, neki radnicu koji su imali u nekim malo, malo bolju poziciju i bio je neki koji se zovao Klas Riz koji je ove, bio aktivista ove, i komunista, marxista i on je bio jedan od pokrejtača te ideje i oni su krenuli tako što su izdali novine novine su se zvale narodne novine, volks, Amster, novi, novine amsterdanskih radnika I onda su ovaj u prvom tom broju u stvari naprili jedan proglas gdje su pozvali radnike da se udruže oko organizovanja stanovanja. I uh, imali su ono sastanak koji bio u nekom kafeu u <laughs> kafeu de son što se on e što se i u stvari ide je bila da, pošto je stanovanje u stvari bilo organizovano tako da su oni, da su radici u stvari živeli u zgradama koje su sad vlasništva tih njihovih uh, gazda, znači M radi za njeg, M živi u zgradi, znači ono, sve ode da ovako je. Lako je nego je i troši. Pa da, da upravo da, da, da, to. Da, da, da. Da, da, yeah. Yeah. da. Yeah. Da, yeah. Dakle sa zadruge u stvari krenulo u engleskoj zato što su zato što radici više nisu hteli da za te kupone kupuju kod gazde i sve. Ovaj i onda su ovaj zapali taj progas je bio i poziv i to prvo veče se pojavilo 900 ljudi. U ispri, to mislim to je bilo kao na prilike neredi su nastali zato što je došla toliko ljudi. Ovaj i i to je interesantno da u stvari Izabela je samo u tome postojalo zato što ih pratila policija. Vi su tali da stanovi više na, u, u firmi i gaze? Pa ne u firmi, ne nego u zgradnjom. Pravno praktično, vi da, da, su vezali da, da, za njega istanovanjem da, da, da, i životom. Da, da, da. Čita reprodukcija bila zakačena da, na samu da. njegovu zaradu, njegovu dela. Da. I, I, li... I onda je, mislim, u stvari znaju što ti potaci postoje zato što je postojeo na policijskim basijenima. A hmm. model koji su oni zamislili tada je bilo tako da se nedeljno plaća 20 centi, sada je, ne znam, koja je to vrednost u danošnjim parama, Da sad, znači članovi koji su, ljudi koji su postali članovi, oni su, oni su, devetsto njih se upisalo to prvo večer i platilo tih dvadeset centi i onda su oni skupljali taj novac ne, nedeljno i polse neke godine dano su imali sredstvo da napravi prve kuće, a onda su Lutrion izvlačili, u stvari ko će biti prvi stanari, zato što je njihovi del bio da se to pokrene, Ne mogu da reši svima od jedna. I ne mogu da čeka i da da. Da, i onda to vremenom ovaj, su nastavili i ne znam, posle nekih, ne znam, koliko desetak, dvazetak godina su imeli nekino devetstvo napravljeno. Uči, znači, autonomno stanovanje. Da. Ako vić moram da radim za tebe, ne moram i da živi. Pa, da. S tim što... I da da da, da. da, S tim što su naravno, sa onog dijagrama od izbacili profit, investitore pa, i arano, to šta. Da da da, da, da, da. E, sad, ono što se dešao, na primjer, u je interesantno. E, e, znači, to je nekih 30 i nešto godina kasnije, dva, e, 1901. se pojavlja prvi zakon o ostanovanju. Znači, e, taj zakon je nastao s jedne strane zato što je bio taj pritisak kod Ozdo, zato što se se ljudi samo organizovali i po tom zakonu su on, je doneta odluka da onda gradovi mogu da osnivaju ustambeni zadruge. Znači, sad je to gradska inicijativa where people become members, they don't have to stop themselves, but they are involved in something that the city organizes. And in that way, the standard question starts to be solved. But the reason for, this, uh, for that law is, um, I would say, is mainly uh, reasons of hygiene and of uh, preventing illnesses. Because it was the moment gena, where gena, gena. Gena. Because gena it, Yeah no. because it was the moment where in some way these uh, workers' groups with their demands could come together with the demands of modern industrial society which needed to have a reliable working class. The working class, which constantly has tuberculosis and tifus and mm. stuff like that, could not work. So that was the moment where these two things could come together. And there was a moment to basically uh, to prescribe certain standards of hygiene, certain standards the size of spaces, stuff like that. <laughs> Pogadar i productionov. Dobro zanimljivo je, ako sam dobro razumel, znači to je 901. Da, da, da previ I to su, uh, opet zadruženo nekako, da. po uzoru na autonomno stavovanje, da. da. a i onda je regulisano samo iz ovih razloga, higijene i te, ono, raspoloživosti, da. zdrave radne snage, yes. gde oni ipak autonomno uh, zidaju grade i učestvuju toj artikulaciji tog prostora. Da. Znači onda oni nas... učestvuju, znači da. to ima ta participacija, a yes. koje jeste rezultat da ja budem sposoban yes, za rast. Mm -hmm. yes, kasnije, kad država je... to preuzme i u welfare stateu i u socijalizmu. E, da, i to je interesant što se to osim Barsteliza, da. šta se onda dešava. Onda znači od 901. pa do kraja Dugosvetskoj radice to nastavljaju paralelno da funkcionišu i ovi autonomni mm. i te gradske zadruge. Mm. Da, to paralelno. Mm. A i gradske su tako formirane da građani sami participiraju tim zadruge, iako je ona formirala zadruge. Da, zapram, da. Oni, da, i da, oni da, odlučuju. Da, Oni su, on, ah. da, oni odlučuju. I onda... I Ima, mali držan, odnosno, zadnje su dobili tog držanu potrešnja. Jeste. E li imala interes držana. Da. I onda posle drugog... I onda posle drugog... Da. I onda posle drugog... Da. I onda, sad ne znam tačno ismo to pročavali, ali odnosu dobili neko povavnje zemljište, ili nekaj drugog, bogato Amsterdamu zemljište i dan danas je u vlasništu grada. Ovej... Ne znam, verovno i tada bi je ovo pripostavljeno, možda i da, pa da. Ok, ok, i da je dobro. Ok, da. I onda, onda posle drugog svetskog rata šta se dešava, u stvari ne odmah posle drugog svetskog rata, nego šestdesetih godina. Mi možemo, na da, primer, da pratimo direktno istoriju te, te zadrugi od 1867. do šestdesetih godina. Ona postoji, menjala je neka imena, misle, ali postoji njen kontinuitet i onda šestdesetih godina u stvari se država preuzima i to one se sve stapaju u neke velike zadruge koje sada su neka polo javna ili u stvari javna preduzeća. I e, e, tu se sad ta participacija i učišći sami građanjno sve manje i manje je postoje. Bitno ti sad postoješ tamo neki na listi koji čeka da dobije stan, to postoje socijalno stanovanje. I uh, uloga, u stvari, uh, za drugara, kao nekih ono ljudi koji tu nešto se odlučuju, vlasaju i tako dalje, sve manje i manje, dok trenutka 94. ja mislim da se to potpuno ukida. 94. Da. da. Se ukida, znači, uh, mogućnosti nekog učešća, učešća. odlučivanja i onda postaju samo on one postaju, u stvari tad a, prestaju da se zovu zadluge kooperative, nego postaju korporacije i te korporacije više nisu javno a, u javnom vlasništu nego postaju neke poluprivatne organizacije koje srađaju sa državom ali nemaju, znači nemaju više tu taj društveni mandat, znači da rade ono što su radile pre toga. I onda kreće, s jedne strane je to rezultat odluke da se privatizuje veliki deo stambenog fonda. U Holandiji, na primjer, bilo 30% privatnog i 70% tog nekog društveni. društvenog da, stambenog fonda i ono neoliberalne politike ulaze na, na velika vrata u, i traži se ono izmjena već negde krajem 90-ih da potpuno obranuto. Znači 70% privatno, 30% to, to neko socijalno... Poprinciku otkupa. Poprinciku, da. Kupovine stanova. Mm -hmm. Isto, je. da. Privatizaciji im se dogodati. Da pa da. Da, da, da. čuli smo to i vitali sa to. Da. Da, zanimljuje sad samo ovako. I onda, I onda šta se dešava, znači, kreći ta privatizacija i onda dolazimo do 2008. Gde počinje kriza i šta se dešava, otkriva se da su mnogi od tih korporacija, U neke, u neke da. but uh, also forced by the government. Because the government wanted to spend less and less of the budget space on housing, so they forced these organizations to become more creative in finding more profitable activities and with the profits they were supposed to build the extra housing which was necessary so that you know for instance you start building uh housing for pensioners in greece that looked at that moment like a very smart thing to do you could get profit from that and you reinvest that somewhere in the netherlands in social housing But of course, uh, that risk was, were big risks, and when 2008 came, uh, you know, they went into deep miners, they lost a lot, also on the stock market, stuff like that. End of the story. Yes. The country was sent to these corporations, Da su pod, da što kaže Mark da su više kreativno ponašaju u da. smislu finansiranja i da ovaj ulažu u naše drugo što bi im profit, kod bi onda ulagali u ovo socijalno stanovanje. I onda su tako na primer ulagali u stanovanje za penzionere u Grčkoj ili u Španiji ili nekim Mađarskoj. Ovaj i, vezola prenudila korporaciju. Da. Kimi što im je uskapila pomoć. Da, da. Kimi što je učinila korporacija. Da. A oni su onda želeli da ulaže u ipak u socijalno. Oni su oni imaju taj ideal, taj zadatak da ulažu i dalje u socijalno, ali da stvore kroz neku drugu vrstu aktivnosti profit koji bi onda preusmerili na ovo. I onda šta se desilo je da su neki od tih ulaganja potvrno krahirali, Naprimer, to u Grčko i u Španiji i, i bio je jedan jako, ono, metaforički slučaj koji je, ono, pokazava čo, ono, u stvari, je čitavu tu situaciju da je jedna od, baš z Roternama, jedna od tih korporacija, pošto su one i dalje vezane za zagradove ima, ih, na primer u Roternama ih ima desetak, ne znam, možda nema desetak, tako nešto, pet, šest, o, ali, to su ogromne organizacije, ono imaju, naprimer, 50,000 ostanova. Znači velike, jako velike organizacije. Jedna od tih je uložila sredstva za da kupi je, veliki brod, jednu koji je bio brod pojmsu, koji se zove Rotterdam. E, oni su, taj brod je prodat bio u nekom trenutku, a brod je inače ranije do 50-60-ih godina put, je, je prevozio putnike iz Rotterdanske luke za New York i tim brodom su emigranti, emigranti odlazili za, za Ameriku i onda bilo sam, onda taj brod je prodat i onda su ovi simbolički hteli da kupe taj brod, da ga vrata u Rotterdam, da na njemu napraje neki kazino i ne znam šta neki, kao Conference, hotel. center, hotel, ko, da. da se kreativno ide. Da, da se da, da. Je da, je, da. Je, da. da, jedna od tih korporacija koja se bavi ste na njih <laughs> zove se Vestije i tulje stvar krahirala, zato što je taj brod i ta čitava njiho pječa koji su oni uložili leke pane nije proradila. I onda je negde 2010. 11. je to sve isplilo na površinu i onda šta se desilo je da je došlo do toga da su oni bile na ivici sa 50 hiljada stanoma. I onda... U stvari šta se desilo je da su ove ostale korporacije morali da priskoče, da njima pomognu, zato što ako bi sad jedno od tih nestalo, šta bi se desilo znači, sa, svim, sa svim tim stanovima? Da se jednostavno ne bi čitao, čitav taj socijalni standardni fond krokirao, raspao i onda su oni morali da uskoči i onda sve planove koje su sad ove druge organizacije imale za ulaganja, za pop, za renoviranje, za novu gradnju, za ovo zona za je zamrznuto. Znači došli do zamezavanja svega toga i na neki ono, period čak možda i 10 godina. Ubrano znači da ove e, i... Ja, nemoj da, nemoj da radite to jako zrano. slabo, jako slabo. I onda kad dolazi moda do priče ove u kojoj smo mi uključeni u NATO, samo što možemo posle da da odesne. Koje rezultat svega to? U stvari rezultat zamrzavanja, tačnije to je situacija gdje ostane neki fond objekata koji su bili namijenjeni da se renoviraju da se ruše pa da se prave na tim mjestima nešto novo, zamrznut na period od 10 godina, danas danas ne zna se šta će s tim dalje biti. Ja si da pitam nešto ovaj, zbog nesad zanima, to je i da. komentar i pitanje. Prenučno nastavi. Važi, važi. Dakle, imamo situaciju sad sa tim zadrugama. Od 19. veka. Mi smo ovde imali isto zadruge, tokom 19. veka ti se ima sveto za Markovića. Da, tamo, to znamo o tu prviču. Oni su iše poljoprivredne, seoske, gledan obli podruživanja. To je jedna prviča. O sad urbana je skroz zemina i sta stambena. Da sad vidimo tu ako sam dobro razumeo evo ko mak tip poznaj svoj kontekst i individualna istorija baš u toj sredini znači ja hoće da dakle, primetamo sad vidimo taj uh, welfare state mm -hmm. se pojavio u jednom trenutku uh, da pruža državnu podršku pravljenju zapoga sad to je u jednom smislu i tu imamo uh, aktere ljude koji dalje zidaju sami da. i to ju se odlučaju ve više nije onako uh, autonomnoj i i divne praktično kao što da. je bilo do ukućivanja države koja onda postavlja uh, uh, uh, i i preve first state da smo imali to državno formiranje zadruga tip 901. Da. tako znači kad se pojavilo prva uh, zadružna udruživanje uh, ljudi koji bi da stanuju autonomno već tada država pravi neki vrstu nekih vrsta državnih zadruga da poziva ta lokalna opština i postiče njude da sami zidaju, znači, da. kao, na prvi pogled izgleda kao u suprotnosti sa gazom koje ima... Ja nisam sigurno da su oni sami zidali, nego da je država pomogla financnih... I think it's a transition. It started from groups which were uh, building themselves. Uh, then uh, municipalities got also interested in these programs also to create a stable uh, working class, uh, stable healthy working class, reliable working class. <laughs> um, and that meant also that the program started to upscale. Uh -huh. And then of On course the comes, of uh, rastu yeah. Rastu yeah. Rastu. comes the administration comes in. So then the role of the, of the, uh, the individual members is not any more the initiators, but they are just the members of the organizations and they often get a more professional... The structure, technology, and work begins to be not their work, but the work of some of the organizations. Yes, yes, but... But they are also the organizations. Yes, but it grows in the sense that at the end they get to 50,000 states as a day. Yes, but I don't remember the fact that there are 60 countries, Stopira se bilo kako zadružno odlučivanje ili članstvo u organizacijalnom da, smislu. Da. Građani više ništa ne odlučuju o svom stanovanju. Odavno već ne zidaju, jer da. zašto mi zidali u da. novim uslovima, da je to, da, da. da. je da, da to, raste fizički, ti objekti postaju na oglednji. na mogu da napraviti. Da, da. da. I sad ide uh, od 60. do 94. Ide praktično državna uh, welfare state da, praktično da. izgradnja u, urbanistička yes. i Ali tu još imaju oni neki imaju neki glas. Članovi su i da. dalje su članovi, da. znači da, mimo režima, da, da, da. oni su članovi jedne sad još kompleksnije organizacije, drug da. sindikata praktično yes. za stanovanje koji da. sada juš uvijek od, ima odjeke zadruge, imovinskog da. učešća, znači već to liči zbog te imovine na neku vrstu korporativnosti. 94. država da, da. nepoznaje više nikad tu pošliku. Država više nije potrebna nekome ili mi nas više nema u državi, to je sad ono staro pitanje, da, da, da. zašto je to država uopšte radila, da li ona to radi, zašto postoji pritisak ili postoje e, i koji sad se u to pritisku. Da. Da, za pritisak je potrebno da imaš dve strane, znači jedan, jedan a, koji, koji ima koristio toga ili koji bi hteo da ima koristio mm -hmm. toga ili nekako se suderaju. A 94. sad sve stopira, no više nije briga uopšte, je postoji pritisak da država bilo na koji način vodi računa o tome, to je taj famozni prelom. A s druge strane, ne ostavi sad e, ljudi bez države praktično u nekoj borbi za državu. Država više ne, ne, ne učestuju u sukobu uh -huh. da bi ona pružala neku podršku. Uh -huh i na taj način država učestvova u reprodukciji i kapitala na zapadu, najbitnija sad, da, ta šira priča, nego ovo sad meni bitnije. Dakle, u tom momentu, to, ovo je st dosad stara priča, nego šta je sad meni novo, u tom momentu tisti organizovanji ljudi dobijo je jednom nazad, evo vam pa radit, samo što su sam sad u slugima špekulacije, Uh. Mm -hmm. Oni su se tu postavili korporacija. Mm -hmm. Znači oni su njih iz jednog organizacionog oblika koji krenuo prvo od pa do politike i samorganizovanja i učešće u odlučivanju nazad u biznis. Da. I 94. oni su prinuđeni da budu korporacija i sad u tim uslojima i spekulacije, finansijalizacije i krize sa gostom počeli da izmišljaju ludosti, da, nekih da, li preživeli. Da, Praktično te korporacije su napuštene od države. Da. I to je znači onda status korporacije i koja nije više korporacija, koje država ne treba. Jer, jer su se sad našli pred bankrotom, znači sad su se baš našli na jednom tržištu koje je malo prijatno nije, i sad praktično oni ostaju bez moći države da ona nečim pomogne, a s druge strane država isto tako, zbog jačanja korporacijskog i biznisa, praktično nemali moći, jer jer ta država više nema nikoga od onog ko bih preko te države tražio za sebe naš. Mm -hmm. A to su ti isti ljudi. Da. koji su onda imali i podrašku države od početka i želju da imaju autonomu kuću i da učestvuju. Zato su se kao subjekti jedini našli našli u korporaciji, da. a država se apsolutno nestala. Da. I onda pitamo gde država? Znači, kde se ona povukla? Čila je ona sada? I ona je potpuno izgleda nestala. U ovom slučaju. Državna interišta čeknije da bude suglasnije, pa ima da više. Budu, to su sam samo neke administrativne usloge u državi, gde država praktično onda više nije naš jedan generator, ako što smo znali u welfare Stateu i pre toga, dok je nastajala u liberalnom kapitalizmu, gde je onda zapravo bila poprište odnosa snaga. Mm -hmm. Jedna struktura koja je onda bila mesto borbe, klasne na, borbe, ako god gledamo. Sad je praktično nema i sad su građani sami u biznisu je postoji sada samo jedan jedan vrsta očigledno interes to je renda mislim što se svodi sa država očigledno liberalnija nego ikada to je samo da je pandur ili šta već dali uopšte pandur ne vidim mm -hmm. nego je zanimljivo da da da organizacioni uh, momenat koji pratimo od početka tehnološki po gde počeo pa je onda otišao u biznis ili je u ozbiljni rad drugih preduzeća da oni sami su protagonisti rada izgradnje mm -hmm. I u 94. polnovo postaju ljudi koji moraju da brinu o, o, o stanovanju u materijalnom smislu. Mm -hmm. A su sada goto na tržištu i država ovo što nema što da im da, još rekla, izvolite. No, plus the ownership of the resources because they started as collective co-owners of the housing as a resource and they end up as clients from a commercial firm which basically can sell the house in which they are living. You know, like a complete uh, shift of position, you know, where you were in the beginning, you are the co-owner and you add up as the client. They started as collective owners, they became clients where the government, or not the government, the corporation can sell their status, the one in which they live. Yes. They actually don't have any management function in that corporation. Yes, they don't. In this case, they Pazi, sad ima još, još novi e, moment da država e, ipak i dalje misli da ona ima šta, da, šta da, da određuje kako će se te korporacije dalje ponašati. I sada je 2015. donet novi zakon o stanovanju, odnosno preuređeni zakon o stanovanju koji e, je... E, e, bukvalno priča, ovo je isto što priča naša ministarka Juče, me, da ima socijalno stanovanje koje je namenjeno samo određenoj grupi, koje je zrađuje ispod, ne znam, toliko i toliko, svi ostali izvolite, tržište vam je tu. Znači da sad korporacije su priseljene da dalje rasprodaju znači, stambeni fond. E sad, št, jedan interesantan moment koji se, se tu desio, da bio... Bivši, šta je to, gradski sekretar za urbanizam, na primjer, ili ne znam. I on je eksperimentisao sa drugačijim načinom organizovanja i on je uspeo da je taj zakon ugura stambene zadruge. Znači, opet se vraća, pazi, opet se vraća stambene zadruge. Ali sad, u kom smislu? U smislu da stambene zadruge, da, ljudi koji žive u tom socijalnom stanovanju, Posjećano biti na rasprodaju mogu da se samo organizuju da se udruže i da otkupe svoje stanove kao zadruga. So buy that which has been payment, it, uh, price, <laughs> right? Da. Da, so, po tržišnim cenama. of the different province one of the things is that uh in this whole trajectory which you also have been describing uh, basically uh, citizens lost the capacity to organize themselves mm -hmm. because that has been more and more Professional... Kaže, ima tri, tri stvari koje, zašto to sad ne može da funkcionašiti prva stvar je da su ljudi izvubili kapacita da se samo organizuju da preko tih poslednjih begmat gde, gde je se sve više i više to douzimano od njih evo kao mi ćemo to da vam sredimo vi ste samo konzumenti a, druga stvar je a, cena znači ta tržična cena gde oni po to tržične cene jednostavno zašto bi živjeli u takom stanovanju ako su bili u prilici da negde kupe na sebi uh, stan na tržištu, žive tu zato što nisu mogli, zato što ni dalje verovatno ne mogu da uzmu kredit. I, uh, what was the tech one? That uh, corporations as market ah, and... Ah, da! Korporacije kao tržišni činilac Oni odlučuju njihovi planovima koje ponude, znači mi smo se okupili kao grupa i ima međi grupa koje su se okupili, koji su zainteresovan. Oni to delo sobstvene prakse? Oni, oni ne da smatri delo sobstvene prakse, oni dobile zadatak da kada se ljudi organizuju kao zadruga i ponude svoj plan za otkup, korporacija odlučuje da li, će, da li je njiho plan doli da facemo situaciju. To nam znači, je država. A on misli da ne. Ima, pa to hoćete kažem, <laughs> so da, da, da. ona je ostala sjučas. Još je još držiju soku cenu država. ona na tržište. Da. I believe that it's still possible mm. to um uh, to make a deal because in these uh, corporations there is still some of the spirit of the old co The rupture uh, has not been as uh, severe as here in 1992, where the, basically the whole housing pocket has been privatized at, at once. once yeah. So in Holland it's going much more smooth. There are within these organizations uh, people who understand that there is actually a role for society to provide for affordable housing. So there is you know there is space to negotiate even if the conditions are not uh, very uh, easy to negotiate. And I think here it's much more difficult because in Italy uh, basically uh, the whole uh, the whole resource has been uh, privatized and uh, you don't have this position anymore. You how can you do so? So pitta da nas. So state держава держи са ту цену. Da. The that left? can you explain that? why the state keeps this uh, demands this price mm, these housing corporations they are they are uh, dependent on two sources of income not three one is the rent which they get from the people renting the houses second is the contribution from the state because the state is still subsidizing part of the housing uh, and the third is the possibility which has been uh, given to uh, to uh, the corporations to sell part of their housing stock Selling part of their housing stock brings directly money to these organizations. The higher the price they sell the houses for, the less the state has to compensate with subsidy. So there is a direct interest from the state for the price of sales to be as high as possible. Because then, the let's say, the deficit in the budget is less. If, the, if these organizations are able are allowed to sell for let's say half of the market price, then the contribution of the state has to be bigger. And this is, I think, the pure self-interest from the budget perspective of the state. I cannot think of anything else. Ministar financija će vam reći da je stanovanje regulisano tržište, ali to je fasada. Navodno, postoji ponuda za svakoga klijenta. Možemo otjevniti skupu odeću, za svakoga ima ponešta. To je zvanično objašnjenje, ali je pravi razlog državni budžet. Videli smo juče da kada se oduzme profit investitora, cena stanovanja pada. Moguće je tu raditi u Holandiji. Ali to je veoma teško i rizično, jer ima mnogo pritisak od strane međunarodno tržišta nekretnina. Tržište se nameće kao odgovor na rešavanje pitanja stanovanja. Naprimjer, ulagaču tržišta nekretnina zahtevaju D.U. Da u svoj zakon da je držana pomoć konkurentna i da uništava tržište, tako da je veliki pritisak na državama da se drže dalje od tržišta nekretnina. Razgovor koji smo upravo čuli može biti inspirativan kao povode za promišljanje o mogućnostima održivanja i povrotka neprofitnog standardnog zadugarstva, odnosno izgradnje stanova štednjog zadrugara, koja je nekada bila veoma uspešan model kolektivne gradnje u našoj zemlji, ali iščezao u periodu tranzicije. Podaci govore da su stambene zadruge u periodu socijalizma izgradile oko 100.000 stanova, a danas je nama kao građanima preostalo jedino da na tržištu kupimo stan od takozvanih profesionalnih investitora sa kojima, da bi smo obezbedili krov nad glavom, ulazimo u rizične poslovne aranžmane koji su zbog mešetarenja tih investitora često praćeni sudskim epilogom. Danas je u Srbiji gotovo sve prepušteno tržištu, a istraživanja pokazuje da oko 98 domaćinstava nije u mogućnosti da iz svojih mesečnih primanja ispuni uslove za stambeni kredit, a da više od 70 osto porodica jedva uspeva da pokrije osnovne troškove stanovanja. Uprkos toj poraznoj činjenci sveopšte osira mašenja naših građana, koji iz toga ispunjavaju uslov za socijalno stanovanje, danas u Srbiji ne postoji delotvorna državna politika koja bi obezbedila pristupačnost na nogradnju i zato je veoma malo socijalnog stanovanja, manje od 1 osto postojećeg stanbenog fonda je na raspolaganju za ovu svrhu. Jedno od rješenja problema socijalnog stanovanja bilo bi isključivanje investitora, odnosno vraćanje i oživljavanje principa neprofitnog stambenog zadrugarstva, samorganizovanje i održivanje građana uz istoverbenu podršku države za realizaciju izgradnje, utvrđivanjem i davanjem pogodnosti za stambene zadruge i udružene građane, kroz mere zemljišne, kreditne i poreske politike, što su mere kojima bi cenu kvadrata energetski efikasne i neprofitne gradnje bilo moguće smanjiti za oko 60% u odnosu na tržišnu, što pokazuje i analiza Ministarstva za krizevinarstvo saobraćaj i infrastrukturu iz 2009. godine. Iskustva drugih zemalja potvrđuju da je moguća gradnja stanova izvan tržišnih principa, bez profita i špekulacija, a da je samorganizovanje i udrživanje građana koji žele svoj krov nad glavom bazični preduslov za takvu mogućnost. Seriju deset radi emisija Stanar, posvećena je načinjem organizovanja građana u okviru projekta lokalne politike i urbana samouprava i proširana estetska edukacija, I ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomnog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samorganizovanja ljudi koje se odvije na distanciji prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama.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 Gde se okupljamo između 16 i 18 časova? Naš kontakt telefon 021 512 227. S našim aktivnostima se možete upoznati preko web stranice www.http.etelinara.org. Stanar